Примітка, цесарщиною на Україні звали Австроугорщину. Знаю я і Дунай весь, добрі на ньому плавні, гарні озера й лимани, але степу біля нього немає. Людей побіля нього рясно, як біля моря піску. Ніде нам буде там коней випасати, а про таку волю, як тут у нас на Запорожжі, так ми забудемо і згадувати. Так то, сину мій. Докінчив Колнеболоцький. «На Дунай мандруй, а Україну на серці май!» Полковник повернув коня і хотів з'їздити з могили, але крутобока могила лякала його коня своєю високістю. Він опинався і хріп. Щоб допомогти полковникові, Гнат скочив свого коня, позав'язував обом коням очі і звів їх з могили за уздечки. Усовув з чатівниками був вже далеко, і Гнатові довелося їх доганяти. Гнатів раб а вихром побіг степом, розхиляючи на обидва боки високу траву, що була йому по саму шию. Тільки будяки велетні з їхніми гострими колючками, що, мов дерева, випиналися з трави своїми червоними дебелими головами, Гнат обережно обминав, щоб не покалічити тими будяками коня. У південь на одному з кряшів степу Петро наглядів косяк тарпанів. Йому схотілося, щоб товариство поласувало тарпаниною. «Бачиш гнати тарпанів?» – вдався він до брата. «Бачу. Добре було б піймати хоч одного». «Вловиш їх зараз?» – посміхнувся Петро. «Вони бігають, як вітер. От біжи та збери до мене половину задніх чатівників, будемо полювати. Петро почав порядкувати козаків до полювання. Він зволів Гнатові та ще двом козакам віддати своїх коней товаришам і залягти з рушницями разом з ним у траві. Останні козаки розбіглися в ліву і праву руку, і скоро всі зникли з очей. Вони оббігли тарпанів далеко стороною і почали навертати їх на стрільців. Злякані тарпани всім косяком кинулися саме в той бік, де зовсім непомітно високий високій тирсі Лежав Петро з товаришами. Скоро Гнат почув не гудіння вітру. То наближався косяк диких коней, і скоро земля застогнала від тупотіння кількох сот копит. Ще хвилина, і коні потолочуть стрільців, так що і сліду їх не лишиться. Коли косяк тарпанів наблизився, Петро підвівся на одне коліно, щоб можна було бачити коней, і підвів до плеча рушницю. Те саме зробив Гнат і останні товариші. Козацьке око метке, вибухнули чотири постріли, і чотири тарпани, підкинувшись на дибки, жалісним віржанням впали в траву, б'ючись у смертельних корчах. Жахом метнулися останні тарпани від зрадливого місця, де стеряли своїх товаришів, і, розбившись на два косяки, зникли з очей забограми. Гнат наблизився до вбитих коней. Вони вже сконали і лежали нерухомо, на зріст вони були менші за свійських коней. Масті вони були мишастиї, копита мали величенькі, розрепані. В усьому іншому ж були, як звичайні коні. Чому їх не ловлять та не привчають до господарства? Вдався Гнат до брата. Не виживають вони в неволі, відповів той. Тільки ти прив'яжи його, так він все поб'є й потрощить копитами навкруги. Себе понівичить, або її відірвиться, або знесиленою паде і не їстиме, аж поки її сконає. Козацтво зраділо здобучі, тарпанина була далеко смачніша за конину. Запорожці ж з базавлуку не їли м'яса, і через те всі охоче заходилися поратися біля тарпанів. Не минуло й півгодини, як їх оббілували, випестули з них кендюхи, порубали м'ясо на шматки і навантажили на скількох коней. Проте з обідом довелося сьогодні чекати вечора. Бо за весь день запрості не здибили і різки води. Тільки надвечір осавул привернув до вербової балки, де з давніх часів знав декілька джерел. Стомлені з гагою, коні здалеку почули воду і почали ржати, прибавивши ходу. Вершники спустилися в балку і легко зітхнули в холодку під вербами. Проте поїти коней з джерел – було неможливо, бо вода вибивалася з-під землі дуже маленькими цівками. Здавалося, що коні мусять загинути від згаги. Але Осавол Рогаза вже не вперше ходив диким полем і знав, як зарадити справі. «Лопати сюди давайте», – гукнув він до козаків, що везли вагу. «Копайте криниці». Обережно козаки повикопували на джерелах криниці, і поки підтяглося до балки все військо, води по криницях набігло вже стільки, що можливо було брати її відрами на варево та напувати з них коней. Скоро запорожці розташувалися в балці на ніч і почали збирати паливо та варити обід, чи ще краще сказати вечерю, бо вже сідало сонце. Управившись біля свого коня, Гнат пішов шукати катрю. А всі Неозброєні козаки стояли окремим невеликим табором, і Гнат побачив Катрю із її матір'ю під захистом верби. Наблизившись він, занепокоївся. У дівчини з ноги точилося кров. Проте Катря глянула на Гната весело. «Я сьогодні ще тебе і не бачила. Що ж це в тебе, Катрю? Це ж тобі болить?» «Та воно не дуже болить», – відповіла дівчина. Це вона відненька ще давно зіпсувала собі ногу будяками. Воно було і загоїлося, а оце сьогодні весь день йшла, так пораза знову роз'ятрилася. Гнат приніс води, і Катрина мати почала оббанювати дотці поколоті й порепані у кров ноги. Гнатові заболіло серце. Козаки всі в добрих чоботях або сап'янцях, а він ще й верхи на коні сидить. Бідна ж дівчинка мівичить собі босіно-женята». «Ой, шкода ж мені тебе, Катри! Отже, завтра візьму я тебе на свого коня!» Катри засоромилася. «Ні за що не сяду до тебе!» «Чому не сядеш, обізвалася мати? Дай Бог здоров'я козакові, що пожалів тебе! Як їхатимеш конем, то й ноги загояться!» Вечері Гнат почав просити брата, щоб той призначив йому їхати не в передніх чатах, а в задніх, бо йому треба підвести хвору дівчину. Осовол зразу навіть розсердився і нагримав на брата, що він вигадує такі дурниці. Але коли Гнат повів його і показав ноги дівчини, Петро дозволив йому вести катрю, хоч суворому козакові те було і недовподоби. З радощів Гнат майже всю ніч не спав і, вставши в досвіта, почав свого жупана та щерпака намощувати сідельце для катрі. Коли козаки почали виступати, Гнат приїхав по катрю, вона змагалася, соромлячись сідати до козака, але мати сили підвела її до Гнатового коня, Гнат, нахилившись, мов пір'їну, підхопив її руками і посадовив поперед себе так, щоб вона, сидячи до нього боком, мала можливість держатись рукою за луку сідла. От вербової балки запорозці ще йшли диким полем п'ять день – не побачивши за весь час ні одної оселі і не здибавши ні одної живої душі, тільки тарпани, вовки, сухаки, лисовини, зайці, тхори, бабаки та сорки, шмигали повз козаків та ще орли, дрохви, журавлі, хохітва та великі табуни куріпок і перепелиць, сновигаючи в повітрі, були свідками їхньої мандрівки. А всі ці свідки були мовчазні і тільки. Дрівненькі жайворонки своїм любим лагідним співом розважували засмучені душі козаків, нагадуючи їм про рідну Україну. запорожці посувалися дуже помало, і найбільше через те, що січовий образ святої покрови був великий і важкий. Козаки ж мали за гріх навантажити його на коня, а весь час несли його посередині на руках. Гнатові довга подорож була дуже мила, і він тільки й хотів, щоб вона протяглася якнайдовше. Щодня він садовив катрю біля себе на коня, розповідав їй про своє хлоп'яче життя і про свої походи з полковником Порохньою, і слухав оповідання дівчини про життя в гарді, і про те, який їй жаль за курчатками, що саме вона їх доглядала і вигодувала, а москалі, як прийшли, так зараз половили та й порізали. Як тільки військо ставало табором, Гнат зараз віддавав катрю матері і клопотався, щоб їм було чого їсти і пити. Врешті дівчина звикла до Гната, мов до рідного брата, хоча вже й ноги їй позагоювалися, вона все-таки сідала до Гнатового сідла. На шостий день біля річки Мертві Води запорожці здибали ще шістьох козаків Бугогардовської паланки, що, мов вовки, Копалися поміж скелями і терниками. Від цих утікачів отаман довідався, що в гарді стоять два полки драгунів, а в соколах донців, і що скрізь річкою Богом стоять кордони поміж турецькою і російською державами. Обміркувавши становище разом з старшими козаками, Калнеболоцький зважив за найліпше і на цей раз якось москалявшорив брати, себто вжити хитрощів, аби перейти за Буг непомітно і не проливши братньої крові. Перестоявши день недалеко від Бугу в захисному Байраці, Калнеболоцький повів військо до річки, наближаючись до Броду, що звався Овечим. Тим часом, щоб відманути московську залогу від Броду, Петро Рогаза, як тільки смеркло, підбіг з десятьма товаришами до кордону і, випаливши кілька разів повітря, кинувся тікати від овечого броду до Чортайського. Кордонний капітан, узявши поночі запорожців за татарів, посадив усю свою залогу на коней і погнався слідом за рогозою. Зачувши перші постріли, Калнеболоцький хутко повів усе військо попід скалями Бугу до овечого броду, і піше військо зараз же почало переходити річку, а вершники, йдучи попереду, я обабіч піших, вишукували для них найбільше мілкі місця. А все робилося, як зарані було умовлено, і не минуло й півгодини, як усе військо, і утікачі, що були біля війська, перейшли на турецьку сторону. Петро Рогоза, маючи своїми товаришами найпрудчіших коней, Довго дратував драгунів, то підпускаючи їх ближче до себе, то знову відбігаючи далі. І тільки тоді, коли минуло досить часу, він вибрав місце, де береги Бугу були не дуже скелюваті, а посередині річки був острів, і гукнувши товаришам, враз повернув свого коня до Бугу і вскочив в річку. Товариші Петрові вскочили в воду слідом по ньому, і темні хвилі проткої річки – зашипіли білою піною під грудьми добрих коней. Козаки ж, щоб не заважати своїм коням плисти через глибочину, скочили з них у воду і пливли поруч, держачись за їхню гриву. Понад головами козаків просвистіло декілька драгунських куль, але влучати поночі було трудно, і козаки щасливо допливли до острова. Там же, поміж дубами, вони були вже в доброму захисті від драгунських куль і дали коням трохи відпочити. «Прощай, рідний краю!» – обернувся Петро до Запорозького берега. «Прощай, Україно!» – загукали козаки, скидаючи шапки. «Сподівайся нас, бо поки живі, тебе не забудемо!» А через годину Петро з товаришами Прилучився до Калнеболоцького і сповістив турецький кордон про те, що запорожці прийшли в їхню землю незлихими думками. А з пітовечого броду Калнеболоцький пішов з військом понад Богом аж до Великого лиману, а далі повернув на Телегул до річки Куяльник та Хаджибей, простуючи до Дністровського лиману та города Акермана, біля котрого мав зійтися з головним запорозьким військом, що перепливло туди морем. Так покинули запорозці свої одвічні вільні степи, гадаючи, що тільки там може бути доля, де панує воля. Везволіш, не знайдеш долі навіть у рідній країні. А через місяць біля Дністровського лиману було велике свято. Запорозці, що прибули туди раніше з Кошовим на байдаках, Піднявши бійськову корогу та прапори, бучно з пальбою виходили на зустріч товариству, що під приводом Калнеболоцького наближалося до каша, перейшовши все дике поле і буджак. Попереду повку Калнеболоцького двоє крим'язних запорожців, знявши шапки, несли образ святої покрови, осторонь, їхали отаман та осавул, а слідом за образом Лава за лавою йшло Запорозьке військо. А зблизившись з образом Кошовий, старшина і всі, що йшли назустріч, поскидали шапки і почали підходити цілувати образи, а далі цілувалися з товаришами, вітаючи їх радісними вигуками. «Петре, Петре!» почулося біля коня, і хтось потяг його за халяву чобота. До Петра радо простяг руки малий Василь. Козак охопив брата за руку, і той, мов кошеня, видрався до нього на коня. «А де ж Гнат? Чи живий, чи здоровий?» Гнат позаду війська, поміж вершників, одмовив старший брат, цілуючи малого. А Василь зіскочив з братового коня, і кулею полетів шукати Гната. А через кількі хвилин Гнат уже підводив його до натовпу неузбройних мандрівників, де була Катря своєю матір'ю і батьком. «Подивись Василю, яку я собі знайшов в печері, названу сестру», – сміявся Гнат, показуючи Катрю. Дівчина веселими очима глянула на Гната і Василя, але той погляд скоро потьмарився, і вона затулила рукавом сорочки, щоб хлопці не побачили, як з її очей збігла сльозина. «Про що ти, Катре? упадливо спитав Гнат. «Мабуть, тепер уже доведеться мені з тобою розлучитися» відповіла дівчина журливо. «Не самуй, Катрусю, якщо й розлучимося ми, то будь певна, що зійдемося знову». А через кілька день Кошоли дістав з Тамбула звістку, що султан радо приймає запорожців, але до весни не може дати їм землі на Дунаї, а дозволяє військові вільно жити і рибальчити по всіх лиманах от Бугу до Дунаю, а всіх козаків, хто викличе з України свою родину, він наділить на буджаку доброю землею під оселі. А час було упорядкувати військо. І одного ранку кошовий з старшиною винесли з намету і розставили по полю 38 прапорів, таких саме кольорів, які були на прапорах запорозьких коренів у Січі на Дніпрі. А викликали на поле всіх запорожців. Ставайте, панове, товариство Гукнов-Кошовий, всякий до свого прапора. Ідіть усі в ті курені, по яких були на Січі». Скоро все поле над лиманом вкрилося довгими лавами Запорозького війська. Були такі корені, що до них зібралося по двісті козаків, а були такі, що з'єднали й по триста всіх же козаків – Кошовий налічив сім з половиною тисяч.